Urtero bezala hemen aurkitzen gara, maiatxaren batean. Egun ta hogei tamago zurte pasadira, Txikagon, aurrera eramandako matxina dati. Bozkide izan ziren eraiak maiatxaren neen hartan, eta beste iruk biziarteko bizi kartxela zigorra jaso zuten. Zortzu erduko lan aldearen alde borrokatxeagatik. Historiak irakatsi digu, zapalkuntzaren aurkako borrokak borrokaren beste adibet bat izan dela hau. Nur komunalen privatizazioaren aurka borrokatu zuten nekazari etatik Parizko Komunan autantolatutako emakumetara. Kolonialismoaren aurka egunero altzatzen diren errietatik demokrazaren preson degietan matxinatutako preso eta autodefensa zareak geratzen dituzte migratutako komunitate etara. Milak adibidez gure borroka norabidean gilatu eta indartzen gaituen iluditegia osatzen lute. Gaur egun, gurekideen indar eta irabazitako. Oinarrizko eskubideak ezabatzen ari zaizkibula ikustezakegu. Sistema honen egitura asko krisiaren fase berri batean aurkitzen gara. Honek, egunero frogatzen duelarik erik benetan egiten duela. Hain zuzen, mundu osoan zeharreko milioetan langileren indarrak eta bizitzako zumitzeari esker funtzionatzen du egungo gizarteak. Indarrak batzeko zalantzarik desguten gutxi batzuetak, Funtzionatzen du. Mota guztietako resistentziaren aurrean gogor erantzuten duten oien txar. Ala ere, burgesiak bere baitan elkar babeso, aplikatzen duela ulertu eta klase dezjabetu izabatera erantzuten dugun arte. Funtzionatzen du gizarte kapitalista. Ongizate estatuaren baldintzan agortuta ortitzen direla jakinda. Antolakuntza proletario oro erreprimitzeko antolatzen dabil estatua. Sozialdemokrazia, gizarte kapitalista kapitalistari krizia, bera bezain berezkoa zaion egoera horretara atxera buelta egin nahi duen arren, zinisten dugu ongizat estatua izarte kapitalista bera bezala, kolonien espoliazioari, bioanistasunazuntzitxeari eta aze ezinaden industriari ezker existit existit existitu dela. Mantendu ezin izan duen estratu banaketa baten bitarte saiatu da gure klasea banatzen. Gure ordua da orain. Gaitasunak handitzea, albidetzen gaituzten zare eta vinculazioak eratzen saiatu behar gara. Burgesiak ondo du sistemak berak garatzen duen antagonizmoa. Burgesiak bere parekoak laguntzen ditu eta betidanik langileona izan dena borrezkuratzen saiatzen direna zigotzen ditu. Sistema honen jaio mundua sostengatu luen klasea, artikulatzeko beharrezkoa zaigu fronte komuna kozatzea. Klase elkartasuna eta autor autor dira gure indarra hori da daukagun guztia. Milboko langile autodefensa zaretik, prozesu honetan gure karpen txikia egin nahi dugu. Langileon, autantolakuntzarretatik, bertatik garaipenak, kolektibokig lotzen dituen zare bat osatu nahi dugu. Batazka individualak, langile guztionak, izateko elguruz, garaipen bakoetxa langile klase osoarena biakatu dadin. Duela hilabete batzuk, ekospen modu kapitalistaren bermea den estatua langi ezarea erazutu ez zuen gure, dena, gure adena ezigitxagatik. Ez dago beharrik, honek eta bere morroiek jokatzen dut, duten papera berriro erena barmaintzeko. Hala ere, honek beste behin erakutsi du gure klaseak erazobat jasatzen, jasaten duenean, zi egitasun osoko defentsa eraikitzen jarraitzen dugula, dugula. Mila ezker bertan egon zaherten guztioi, elkarrekin autodefentsa antolatu. Operazio reprezioa hau ez da kasu izolatua, ez du ez da ere lazengaiz entratzen bere tensioa, autoantolakuntza proletario oro zigortua izango dela ziurtatu besterik ez du egiten. Ideia horrekin eman genio hasiera korapio askatu kampainari, bi elburuekin. Batetik, kasua osaratzeko, azaleraziz ez dela salguespena eta gungo testu inguro reprezioaren beste aribe bat dela, eta bestetik, uri enterezen aldeko gorroka ahal bidetu dezaken klase elkartasuna sustatzea langile klasekoa intazektoreren antolakuntzaren bitartez. Argi daukagu, hau ez dela klase antolakuntzaren aurkako azken ofensiua izango. Beharrezkoa da egora gago aldatzea, gure gaitasunak eta indarrak handitzea, erreprasearen aurka borrokatu eta klas elkartasuna antolat, antolatu. Fine Market megoian izan da, de egin dugu klase batasun eta elkartasunera. E Garek zaiak datoz eta zoi ikindarrak batuz egin halko diogu aurre datorren abitu. Borrokak zaretuz klase bat asuna indartu.